Привіт, друзі! З вами Ярослав Макій. Ви на каналі «Голос Фолянт». Зараз пропоную вам прослухати цікаве оповідання, по завершенню якого прошу вас поділитися своїми думками в коментарях. Я дуже вдячний кожному з вас за постійну підтримку. Зі святами вас! Приємного прослуховування! Дякую! Дешил Гемет Будинок на Турецькій вулиці Оповідання з циклу «Співробітник агентства «Континенталь»» Читає Ярослав Макеїв Я знав, що чоловік, на якого я полюю, живе десь на Турецькій вулиці, але мій інформатор не зміг назвати номер будинку. Тож того дощового дня я йшов цією вулицею, дзвонячи в кожні двері. Якщо мені відчиняли, я викладав таку історію. Я з адвокатської контори Велінгтона і Берелії. Одна з наших клієнток, літня пані, минулого тижня впала з заднього майданчика трамвая і зазнала серйозних травм. Серед свідків був якийсь молодик, імені якого ми не знаємо. Ми з'ясували, що він мешкає десь тут. Потім я описував розшукуваного і питав, чи не живе тут хтось, хто виглядає ось так. Я пройшов один бік вулиці, чуючи тільки «ні», «ні», «ні». Перейшов на інший бік і продовжив те саме. Перший будинок – «ні», другий – «ні», третій, четвертий, п'ятий – на мій дзвінок ніхто не відгукнувся. За хвилину я подзвонив знову. Уже був упевнений, що вдома нікого немає, коли дверна ручка ледь поворухнулася, і двері відчинила маленька сива жінка з якимось сірим в'язанням у руках, з вицвілими очима, що привітно блимали крізь окуляри в золотій оправі. Поверх чорної сукні на ній був накрахмалений фартух. «Добрий вечір!» Сказала вона тонким приємним голосом. Перепрошую, що змусила чекати. Але я завжди спершу дивлюся, хто стоїть за дверима. Старим жінкам властива обережність. Перепрошую за турботу, почав я, але... Прошу, заходьте. Я тільки хотів дещо спитати. Це не займе багато часу. А все ж, прошу вас увійти, сказала вона і додала з удаваною суворістю а то мій чай ухолоне. Вона взяла мої мокрі капелюх і плащ і провела вузьким коридором у тьмяне приміщення. Там сидів старий кремезний чоловік з рідкою бородою, що спадала на білу, так само жорстко на крохмалину, як її фартух манішку. Коли ми з'явилися, він підвівся. «Томасе», – сказала вона, – «це містер Трейсі» підказав я, бо саме так представлявся іншим мешканцям вулиці. І почервонів, уперше за багато років. Таким людям не брешуть. І як з'ясувалося, їхнє прізвище було Квейр, і були вони старим закоханим подружжям. Вона кликала його Томасом і кожного разу з виразною насолодою. Він звертався до неї, дорога моя. І навіть двічі підвівся, щоб підправити подушки, на які вона спиралася своєю тендітною спиною. Перш ніж я встиг викласти їм своє перше запитання, мені довелося випити з ними чашку чаю і з'їсти пару маленьких кістечок з корицею. Місіс Сквейр кілька разів співчутливо цмокнула, слухаючи історію про бабусю, що впала з трамвая. Потім старий буркнув у бороду. Жахливо і пригостив мене товстою сигарою. Нарешті я виклав свою справу і описав того, кого шукаю. «Томасе», – мовила місіс Сквейр, – «а чи не той це -то молодик, що живе в будинку за поручнями? Той, що завжди такий стурбований на вигляд?» Старий задумався, погладжуючи сніжну білу бороду. «Дорога моя, а волосся в нього хіба не темне?» Нарешті сказав він. Стара засяяла. Томас такий спостережливий, Гордо сказала вона. Я й забула, але в того хлопця Справді світле волосся. Отже, це не він. Потім старий припустив, Що хлопець, який живе за кілька Будинків від них, може бути Тим, кого я шукаю. Але після тривалої дискусії Вирішили, що той надто високий І, мабуть, старший. Та й пригадала ще когось. Вони обговорили цю кандидатуру і теж відкинули. Томас припустив ще одну. Теж ні. І так далі. Сутеніло. Господар вимкнув торшер. Його м'яке жовте світло лягло на нас. А решта кімнати лишилася в пітьмі. Приміщення було велике і заставлене меблями. Важкі порт'єри, масивні, набиті кінським волосом меблі. Усе дихало минулим століттям. Я вже не сподівався на допомогу з їхнього боку, але мені було напрочуд приємно, а сигара була просто чудова. Я ще встигну, і після того, як випалю її. Щось холодне торкнулося мого горла. Встань! Я не встав. Не міг. Мене скував параліч. Я сидів і витріщався на подружжя Квейр. Я дивився на них, знаючи, що цього не може бути, щоб щось холодне торкалося мого горла, щоб різкий голос віддавав наказ. Місіс Квейр досі сиділа, спираючись на подушки, які її підправляв чоловік. Її очі за скельцями окулярів блимали так само привітно і доброзичливо. Зараз вони знову почнуть говорити про сусідського хлопця, який, можливо, той самий, кого я шукаю. Нічого не сталося. Я просто задрімав. «Встань!» І знову щось вперлося в горло. Я встав. «Обшукайте його!» Пролунав позаду той самий різкий голос. Старий джентльмен поволі відклав сигару, підійшов, і обережно обшукав мене. Переконавшись, що я беззбройний, він випорожнив мої моїй кишені. «Це все», – сказав він комусь позаду мене, і повернувся на своє місце. «Обернись», – наказав різкий голос. Я обернувся і побачив високого, похмурого, дуже худого чоловіка років тридцяти п'яти. Обличчя в нього було неприємне, кістляве, з запалими щоками – вкритим великим блядим ластовинням. Водянисті блакитні очі, ніс і підборіддя виступали вперед. Справжній виродок. «Знаєш мене?» запитав він. «Ні». «Брешеш?» Я не став сперечатися. У нього був револьвер. «Перш ніж тебе прикінчать, ти мене добре запам'ятаєш», пригрозив він. «Гук!» Пролунав голос за портьєр, яка, мабуть, закривала двері, крізь які пройшов цей тип. «Гук, киди сюди!» Голос був жіночий, молодий і чистий. «Що сталося?» – кинув через плече виродок. «Він тут». «Гаразд, стержи цього хлопця», – наказав він Томасу Квейру. Звідкись з-під бороди, піджека і накрохмаленої маніжки старий джентльмен витяг величезний чорний револьвер – те, як він тримав його, зовсім не свідчило про брак досвіду. Похмурий виродок зібрав зі стільця все, що було в моїх кишенях, і зник за портьєрою. «Будь ласка, сідайте, містера Трейсі», – з усмішкою звернулася до мене місіс Сквейр. Я сів. За портьєри долинув новий голос. Повільний баритон із виразним британським акцентом – що видавав його власникові освідчену людину. «Що відбувається, Гук?» – запитав голос. Різкий голос відповів. «Багато чого. Вони вийшли на нас. Я саме виходив на двір і побачив цього типа, Я його вже знав. Років п'ять-чість тому мені його показували у Філадельфії. Не пам'ятаю імені, але пико його запам'ятав. Він із континентального детективного агентства. Я одразу повернувся, і ми з Ельвірою стежили за ним з вікна. Він тинявся від дверей до дверей на іншому боці вулиці, щось випитував. Потім перейшов на наш бік і трохи згодом подзвонив. Я сказав старій її чоловікові впустити його і спробувати щось із нього витягти. Він почав вигадувати якусь нісенітницю про хлопця, який нібито був свідком, як якусь стару збив трамвай. Але це все брехня. Він хотів дізнатися про нас. Я зайшов і наставив йому ствол до горла. Я хотів дочекатися тебе, але злякався, що він щось учує і утече. Голос з британським акцентом сказав Тобі не слід було показуватись. Вони й самі впоралися би, гук. А яка різниця? Він і так усе знає. А як і ні, то нам однаково. Голос з британським акцентом крізь зуби. Різниця може бути дуже великою. Це була дурниця. Гук із верескуватими нотками в голосі. Дурниця, так? Для тебе все дурниця. О, то гидло вже. Хто зробив усю роботу? Хто все тягне? Ну? Молодий жіночий голос. Спокійно, Гук. Ми це знаємо. Шелест паперів і знову голос із британським акцентом. Справді, Гук, ти маєш рацію. Він і справді детектив. Усі його ліцензія. Жіночий голос з іншої кімнати. І що ми тепер робитимемо? Гук. Та елементарно приберемо цього шустрого. Жіночий голос. І накинемо собі зашморг на шию. Гук з погрозою. А так у нас, значить, немає зашморгу, га? «Цей тип вже нас шукає через справу в Лос-Анджелесі, чи не так?» Голоси з британським акцентом. «Ти віслюк, Гук, і безнадійний. Припустімо, що він і справді зацікавлений лос анджелеською справою, що цілком можливо. І ще з того, він працює на континентальне агентство. Хіба може бути, щоб його фірма не знала, де він? Вони, певно, знають, куди він пішов». І, ймовірно, знають про нас не менше, ніж він. Вбивати його немає сенсу. Це тільки все погіршить. Його треба зв'язати і залишити тут. Упевнений, що до завтра його ніхто й не шукатиме. Я був безмежно вдячний цьому голосу з британською вимовою. Хтось таки був на моєму боці. Буде настільки, щоб дати мені шанс жити». Останні кілька хвилин я почувався геть кепсько. Той факт, що я не бачив людей, які вирішували жити мені чи вмерти, робив ситуацію ще безвихіднішою. Тепер я почувався трохи краще, хоча до радості було далеко. Я повірив голосу, що виступав за мене. Це був голос людини, звиклої наказувати. Гук гарчачі. А тепер я тобі скажу, братику. Цей тип має зникнути, інакше не буде. Я не хочу ризикувати. Говори собі, що хочеш, але я подбаю про свою шкору. І спатиму спокійніше, якщо цей тип більше не зможе молоти язиком. Це точно. Жіночий голос незадоволено. О Ох, будь хоч трохи розсудливим. Голос із британським акцентом повільно, але дуже твердо. «Не бачу сенсу сперчатися з тобою, Гук, бо ти маєш інстинкти і розум печерної людини. Ти розумієш тільки одну мову, і саме нею я з тобою говоритиму, хлопче. Якщо відтепер і до нашого відходу тобі спаде на думку зробити якусь дурницю, повтори собі кілька разів. Якщо він помре, помру і я. Повтори це так, ніби читаєш Біблію», Бо це частісінька правда, потім настала така напружена тиша, що я відчув, як у мене по шкірі, навіть не дуже чутливий, побігли мурашки. Коли нарешті чийсь голос порушив цю тишу, я здригнувся, наче від пострілу, хоча голос був тихий і спокійний. Це знову був голос британця впевнений, владний, і я знову зміг дихати. «Насамперед приберемо стареньких», – сказав голос. «Ти, Гук, подбай про нашого гостя. Зв'яжи його, а я заберу акції». Порт'єра розсунулася і до кімнати війшов Гук. Загрозливий Гук, на блідо жовтому обличчі якого зелені веснянки стали ще помітнішими. Він наставив на мене револьвер і коротко кинув подружжю Квейр. «Він хоче вас бачити». Пара встала і вийшла. Тим часом Гук, не зводячи з мене дула, зірвав шнур, що тримав плюшеву портьєру. Потім підійшов і ретельно прив'язав мене до стільця. Коли закінчив і відійшов на крок, щоб оцінити свою роботу, я почув, як м'яко зачинилися вхідні двері, а за легкі кроки над головою. Гук глянув угору, в напрямку звуків, і його водянисті очі пом'якшилися. Портєри ворухнулись, ніби хтось стояв за ними, і пролунав уже знайомий дзвінкий жіночий голос. Що? Іди сюди. Краще не треба. Він до дідька його, Іди!» – гаркнув Гук. Вона зайшла до кімнати, і в світлі торшера я побачив дівчину років двадцяти двох, струнку, гнучку, одягнену святково, тільки капелюшок тримала в руках. Її свіже обличчя обрамлювало море вогняно-русявого волосся. Димчасто сірі очі, чудові, але надто широко розставлені, щоб викликати довіру, насмішкувато дивилися на мене. Її яскраві вуста посміхалися, показуючи гострі, мов у хижачки зуби. Вона була вродлива, як диявол, і вдвічі небезпечніша. Вона сміялася із мене. Товстого чоловіка, якого зв'язали як вівцю з подушкою в роті. Чого ти хочеш? спитала вона потвору. Той говорив пошепки, раз у раз тривожно поглядаючи вгору, звідки ще долунали чоловічі кроки. Що скажеш про те, щоб прибрати його з гри? Веселища зникли з її очей. Вона явно почала рахувати. "У нього сто тисяч, третина моя. Думаєш, я прогавлю такий шанс? А якщо ми візьмемо всі сто тисяч? А? Як? Залиш це мені, крихітко. Ти підеш зі мною, якщо я отримаю все. Знаєш, з тобою я завжди був би хорошим. Дівчина посміхнулася. Мені здалося зневажливо, але йому це певно сподобалось. Кажеш, що будеш зі мною хорошим? Сказала вона. Але слухай. «У нас нічого не вийде, якщо ти не прикінчиш його. Я його знаю. Якщо він добереться до нас...» Гук облизав губи і окинув поглядом кімнату. Йому, мабуть, не дуже хотілося мати справу з господарем британського голосу, та жадібність узяла гору над страхом. «Я зроблю це!» – буркнув. «Я з ним розберуся! Але ти серйозно? Підеш зі мною, якщо я його прикінчу?» Дівчина подала руку. Домовились, сказала вона, і він повірив їй. Його мерзенне обличчя розгладилося і пороживило. Він виглядав щасливим до бістями, глибоко зітхнув і розправив плечі. На його місці я б теж повірив. Кожному з нас траплялося обманюватись у подібний спосіб. Але зв'язаний я бачу все збоку і знав, Діжка з нітрогліцерином була б для нього безпечніша, ніж ця дівчина Бо вона була дуже небезпечна Тяжкі часи наставали для Гука Зробімо ось так, почав Гук, але не встиг закінчити У сусідній кімнаті почулися кроки За портєри долинув роздратований голос із британським акцентом Але ж це вже занадто Варто було мені вийти лише на хвилину, і ви вже накоїли справ. Ельвіро, як тобі могло спасти на думку вийти сюди і показатися нашому детективу? У її очах на мить спалахнув страх, але вона відповіла. Заспокой нерви. А то що зовсім пожовкнеш від страху? З твоєю дорогоцінною шиєю все буде гаразд. Портєра розсунулася, і я витягнув шию, щоб нарешті побачити людину, який завдячував життям. Це був низький, гладкий чоловік у плащі і капелюсі, з дорожньою сумкою в руці. Коли світло впало йому на обличчя, я побачив, що він китаєць. Товстий, низенький китаєць, в одяг якого був такий само бездоганий, як його вимова. Колір обличчя тут ні до чого», – сказав він, і тільки тоді я зрозумів іронічне зауваження дівчини. Йдеться лише про здоровий глуст. Його обличчя було жовтою маскою, а голос звучав так само безпристрасно і спокійно, як і раніше. Але було видно, що він теж небайдужий до чарів дівчини. Як і гук, потворний гук. Інакше вона б не змусила його так легко вийти з кімнати. Але я сумнівався, що Рудоволоса зможе обкрутити цього аналізованого азіата так само легко, як Гука. «Не слід було давати цьому хлопцеві змогу побачити когось із нас», – продовжив китаєць. «Можливо, він і не знав нас навіть за описом. Показуватися йому абсолютно дурниця». Господи тай. Вигукнув хук. «Та перестань вже скиглити! Велика різниця! Пришити його і край!» Китаєць поставив свою сумку на підлогу і похитав головою. «Ти нікого не вб'єш!» – просичав він. «Бо, сподіваюся, Хук, ти мене добре зрозумів». Але Хук, наймовірніше, не зрозумів. Його адамове яблуко судомно сіпалося, а я із подошкою в роті ще раз подумки подякував китайцеві. І тут у справу знову втрутилася рудоволоса бестія. «Хук завжди тільки язиком чесати, майстер», – сказала вона. Мерзенна пика Хука почервоніла від натяку на його обіцянку покінчити з китайцем. Він знову ковтнув, його очі блиснули, вона тримала його в кулаці. Він зробив крок до китайця, і на цілу голову вищий за нього зиркнув згори з загрозою. «Тай!» – гаркнув він. «З тобою покінчено! Плювати я хотів на твої пихаті понти, ніби ти якийсь там король чи ще хтось!» І він урвався. Тай дивився на нього очима чорними, твердими і безжальними, мов два шматки вугілля. Гук стиснув губи і відступив. «Я перестав потіти. Жовтий знову виграв, але я забув про рудоволосу». Вона засміялася. Її глузливий сміх вдарив по гуку, як батіг. Він заричав і своїм здоровенним кулаком влупив у кругле бліде обличчя китайця. Та й відлетів у куток кімнати, але падаючи встиг вихопити пістолет. «Пізніше ми з тобою угладнаємо це», – мовив він тим самим культурним з британською вимовою тоном. «А зараз ти кинеш револьвер і стоятимеш тихо, поки я не підведусь». Револьвер, ще наполовину вийнятий з кишені, з глухим стуком упав на килим. Гук стояв непорушно, важко дихаючи. Усі його веснянки виступили на тлі з блідлого страхом обличчя. Я глянув на дівчину. Вони дивилися на Гука з презирством, І тоді я зробив відкриття. Щось у кімнаті біля неї змінилося. Я заплющив очі, намагаючись відтворити вигляд кімнати до бійки. Коли відкрив, уже мав відповідь. Раніше на столику поруч із дівчиною лежали журнали і книжка. Тепер їх не було. За пів метра від неї стояла коричнева сумка, яку приніс Тай. Припустимо, що в сумці були ті самі акції, викрадені в Лос-Анджелесі. Швидше за все, так і було. А тепер? Тепер у сумці, ймовірно, лежали журнали і книжка зі столу. Дівчина підлаштувала сутичку між чоловіками, щоб відволікти увагу, і провела підміну. А де ж зараз здобич? Я не знав. Але, певен, не при ній. Поряд зі столом стояв диван, накритий широким червоним покривалом, що спадало до самої підлоги. Я перевів погляд на диван, потім знову на дівчину. Вона стежила за мною. І коли наші погляди зустрілися, в її очах я побачив насмішку. Отже, диван. Тим часом китаєць підняв револьвер Гука і мовив. «Якби не моя відраза до вбивства і переконання, що ти ще можеш стати в пригоді мені та Ельвірі, я б точно звільнив нас від тягаря на, на ім'я твоя дурість. Але я даю тобі ще один шанс. Раджу добре подумати, перш ніж знову піддатися якомусь божевільному імпульсу. Чи це ти вклала в голову Гука ці дурощі?» – звернувся він до дівчини. У його голову нічого вкласти не можна».